vagyunk itt benne. Szép jövastét kívánunk mindenkinek. Ez itt a Klubrádió. Benne a Addig Jó Mi Kádár című műsor. Babbal, Pszichopetivel és az Önök alázatos narrátorával, Punksnodded Miklóssal arra időtt a műsorbizottság hosszas tárgyalás után, mert múlt egy műsort valahogy fel kellett dolgozni, hogy ma könnyed témát, divatos témát ajánlunk Önöknek. Üdögéltünk ott a Pszichóval, beszélgettünk, hogy hogy mi is volt az, amivel az ember megpróbálta magát identifikálni a vizsgált időszakban, a 70-es évek végéről, 80-as évek elejéről beszélünk, 80-as évek végéig terjedő szakasz, és arra jutottunk, hogy a t-shirt az valami volt. Tehát, hogy a, az emberek azok megpróbáltak poloingeket vásárolni, lehetőség szerint minél divatosabbat, Emiatt aztán előfordult az, hogy az ember nagynénye olyan feliratú polót hordott, amitől hát mondjuk a világ civilizáltabb végén körbe volna a kedves rokont, de hát nem tudta, hogy mi van ráírva, viszont nagyon jól nézett ki, és hát angol felirat az már-már jelezte azt is, hogy ez valami divatos cucc lehet. Aztán ott voltak azok a kis feliratok, amit az ember saját maga helyezett el a ruhadarabján, Farmer Jackin, US Örmi felirat, ugye azért az egy kihívás, mert ha rendőrbe botlottál, akkor azt csak megkérdezte, hogy, hogy mire gondolt fiatal ember, amikor ezt ráírta, hát semmi, így vettem a piacon, na akkor kivágja maga, vagy vágja minki, ki? Hát nem is tudom, gondolkozott az ember. Szóval, hogy ma divatnak járnánk utána, megkérdeznénk, ugye t-shirt, az nagyon fontos dolog volt. Tehát az ember ment nyáron, mert a konfekcióba, a fékomba lehetett kapni nagyon jók kis rövidújú ingeket, de hát a nem volt semmi feladat. Tehát az embernek nem volt más választása, mint megpróbálja arcára formálni a rendszert. Jó estét! Halló! Jó estét, elnézést, én a hölgyeket keresném. Én vagyok. Igen, de a központot... Ja, ja, ja. Központos elnézést. lányok hazamentek. És az orosz úrral lehetne beszélni? Nem. De segít azért, ha megmondom, hogy mit akarnék? Persze, hogy ne. Na, szerintem szóval tegnap este óta próbálok vele, elérni, most is azért, mert úgy átverik állandóan ebbe a kovács félelevél ügyben. Uh -huh. Na most én szívesen megadok egy telefont, ha hajland engem, visszajutok Adásban meg. van, uram, az a Na, baj. de már lement az adása. Azt értem, de ön van adásban. Ja, bocsássam Tehát, meg. ha most belemond egy telefonszámot, az összes kovács rajongó, Tehát a, az is, azért kértem, a... hogy valaki olyan, aki nem adásban van. Elnéz Viszont hallásra. Na jó, de nincs valami szám a, a rádiónak? De van. 24 3, csak ez az elkövetkezendő két órában egy rádió műsor telefonszámaként funkcionál. Hát ezt tudom, igen. És akkor a rádiót egyébként nem lehet elérni. De lehet. E azon gondolkozom, hogy hogy tudok önnek segíteni. Tegye már meg, hogy segíteni. Isten ő, nem az adást akartam zavarni. Jó, a fel nincs kétségem, és hát a kovács levél, az nagyon fontos ügy, úgyhogy megkérem az én bab barátomat, hogy talán egy könnyűzenei felvétellel, ha már te nem akarsz beszélni, akkor segítsél ki, légy bab, addig én meg elmegyek, és megkeresem, megkeresek valakit, akinek át tudjuk adni az üzenetet hogy orosz úr kit hívjon vissza, nagyon akkor köszönöm. uram, ön tartsa, jó? Nagyon köszönöm. Az ember sárboljon és sárba tér, A szegény ember nem sár, csak izom és vér, Csak izom és vér, és csontos kéz, És erős hát és durva kéz. 16 nát raksz, és mennyi a vér, Egy nappal léne vagy a hiteled ér. Szent Péter engem nehéz és én nem mehet be, a lelkem a vállalatot illeti meg Hogy megszülettem nem volt még napsugár De csákányt a kézbe és a bánya vár 16 tonnát raktam Akár a gép és az orszörök így szól Elég szép, 16 tonnát raksz Mennyi a E Egy nappal védem vagy a hiteledért Szent Péter engem neki Én nem mehetnek A lelkem a bál alatt meg Hogy megszülettem, eső hult a telepeken, És küszkö és melóz lett a bece neven. Mint kőkép az oroszlán nevelt a sors, És az asszony hallgat, a kezem gyors. Tizenhaton nád és mennyi a fér, Egy nappal lélebb vagy, aki feled ér. Szent Péter, engem nehív, én nem mehetek, A lelkem a má. Azt tudod, hogy ez Haraszti Miklósnak a fordításában járt mindenki? Nem. Haraszti Miklós, az egykori beszélőszerkesztő, a Maoista összeesküvés egyik vádlottja, jelenleg az Ebesz médiaügyi meg sajtókapcsolatok felelős embere, fordította le a 16 tonnát, és azóta az ő fordításában adja elő bárki. Na, hol tartottam? Szoriban voltam, csak közben egy kedves hallgató, a kontrához akart hozzászólni. Ja, igen, ott tartottam, hogy, hogy poloing plusz identifikáció, öltözködés a ma esti a témája, feliratok, polóvásárlás. Például, ugye azt hiszem, hogy a Kék Elefánt Budik volt az, ahol először lehetett ilyen, hát olyan polót kapni, amire az ember azt tudta mondani, hogy hát ez olyan, mintha nyugatról hoztunk volna. Tehát erre egy egy életet lehetett alapozni, ha valakinek volt egy kis össze, akkor polófeliratokkal meg tudta határozni az elkövetkező 30-40 évét, azt hiszem, hogy a kékelefánnak sikerült is. Én egész életemben, tehát komolyan, 40 éves leszek szép lassan, mindig egy olyan detkeredéses polóra vágytam, vidéken éltem, Szegeden, egyszer följöttem Budapestországba, és láttam, hogy az igazán komoly pankok, azok olyan polóba járnak, amin rajta van a szabadságszobor, és a szabadságszobor fejéhez egy pisztoly tart egy kéz. Ez volt a Detkenlis nevű zenekarnak a klasszikus pólója, t-shirtje. Mindig szerettem volna ilyet. Tehát amikor valami ismerős ment Pestre vagy Nyugatra, azt mondtam, hogy jó napot kívánok, olyat szeretnék. Tehát valahogy legyen nekem ilyen. És itt vagyok 40 évesen, és nem volt. Múltkor a pszichó nem fog megszólalni, azt mondja, hogy belépett a kartaúziak közé, egész este itt fog üldögélni mellettünk, bólogat. jó, van pszichó, értjük mi ezt a dolgot, de Tehát, hogy nem fog megszólni mást. Úgyhogy keressük azokat a trendi dolgokat, amelyet a kedves hallgatók trendinek véltek, vagy, vagy azt gondolták, hogy ezzel bejjebb lesznek, ha viselnek. 24 07 sms-te 30 30, 30 ra írhatnak. Ez itt a Klubrádió, benne az addig jó, míg Kádár él. Neked a divat mondja meg, hogy ki vagy. Tesszük fel a kérdést itt. Miért van az, hogy mindig azt szeretjük, ki hűtlen s mást szeret? Miért van az, hogy akit szeretünk, az rajtunk csak nevet? Ez is egy jó dal volt. Amikor a CPG-t bezárták, akkor másnap volt egy koncert, ahol ezt énekelték, és az volt a vége, hogy ha szeretlek én, CPG. Jó estét! Jó estét kívánok, hívnak. Szervusz József, üdvözöllek! Üdvözöllek A következő van, hozzászólva a, a témátok. Következő szeretném elmondani, hogy a 70-es években a Calvin téren volt egy sportbolt, most hiszem, uh, hogy az, az, talán cukázza vagy olyan, hogy ez a volna helyén. Uh -huh. Ott lehetett hát Magyarországon uh, egyetlen egy helyen lakoszt pólót kapni. A lakoszt ugye az a mindban a A, a kis krokodilos, uh -huh. igen, igen. pólót, és én annak idén az az asztaliaszádában dolgoztam, és ugye fizetés után az volt az első, hogy, hogy én is a szendik közé tartozok, ugye elmentem, vettem lakoszt pólót. Na most, én már akkor sem voltam egy kis darab gyerek, és uh, csak azt mondom, talán kaptam, és x kellett volna, de nekem az is tökéletes volt. Ugye? Tehát a, lény a lényeg az volt, hogy legyen lakoszt rajta, tehát legyen rajta az a kis krokodil. És azt tudom, hogy uh, mikor levettem, kimostam, és alig váltam, hogy megszeradjon ugyanis, hogy kimosták nekem. Mert hogy... Uh, volt egy kis aggodás, hogy talán összemegy? Hát nem, nem, őszért nem ment. Viszont... Uh, viszont... Uh, tehát az ember, ember akkor érezte talán valakinek magát. Így hogyha, ő, ha... hogyha volt egy ilyen neki. Aztán későbben kikerültem Hollandiába. Hajlandó vagy belefutni most egy ilyen kis divatelméleti körbe? Menjünk. A közelmúltban beszélgettem egy nálam okosabb emberrel, aki azt mondta, hogy szerinte a tehát azokban az üzletekben, amik mondjuk 30-70 kal olcsóban árulnak márkás terméket, olyan emberek vásárolnak, akik, hogy úgy mondjam, idézőjelkeződik nincsen ízlésük, viszont ha márkás termékbe járnak, akkor olyan nagyot nem tudnak bukni azon, hogy most tahók vagy nem tahók. Erről annyit tudok neked mondani, hogy annak idején volt egy, eh, volt egy, aztán a kampának volt egy bolt sport volt, azt pedig a belvárosban volt az, és itt az Asztor felda környékén, és eh, akkor ugye nem volt akkora a sportcipővel, mint most, és van egy Adidas eh, univerzált nevű cipő. Uh -huh. Amit eh, az volt az első ilyen márkás cipő, mert nem mindig ilyen lengyelben, meg ilyen potazban, amit a eh, cseh, cseh, akkor még szezlákába vásároltunk. Igen jó volt ez. I igen jó volt valamire. És eh, eh, az az Adidas univerzál az annyiban annyira megmaradt bennem, hogy ebbe az évben jártunk Horvátországba, a split és ott megláttam egy boltba, és megint meg megvásároltam, és ott elmondta az eladó, hogy ezt most megint gyártják. Uh -huh. Tehát uh, ott azt mondom, hogy Split-be egy cipőgyár elkezdte gyártani, viszont hogy elmegy az ember ilyen outlet boltokba, ugye Pandorban van egy, meg azt nyílt most aztán Magyarországon. Igen, kettő, kettő is, igen Kettő is, igen. Ha elmegy ilyen boltokba, akkor... akkor hogy mondjam neked? Ugye az az az a hagyományos a háromcsíkos. Tehát Igen, nem, nem reklám? Nem. Nem, Tehát az az hogy a hagyományos a háromcsíkos, aztán csináltak csik nélkül, minden nélkül, vagy ilyen megszakított csikulás, és most megint láttam, mert azt hiszem Pandorban láttam pont, a, megint az, hogy végig, végfutan az ágon a háromcsikulás, az ugye megvolt mindig, tehát ugye az, az a jellemző ennek a, ennek a sportszernek, viszont, viszont amit nagyon régen volt egy magyar, volt egy válogatott birkozó ismerősöm, uh -huh. hogy ezt ne hívják, és ő tőle tudtam szerezni egyszer egy ilyen végig most megint vettem magamnak egyet. Tehát én, én most egy éves vagyok, és amikor én, én ilyen tizenéves voltam, közel a húszhoz, akkor akkor ezek még Magyarországon ugye nagyon-nagyon elérhetetlenek voltak, és most ilyen gyerekkori, most ilyen retro dolgokat próbálok megvásárolni magamnak, amit egyszerűen nagyon szerettem volna, nem tudtam akkor megvenni, most ugye megtehetem. És azt gondoltad 11 néhány évesen, 17-18, hogy lakozba járni olyan nagy baj nem lehet. Nem, nem erő volt, abszolút nem erő volt. nem miért? Arról volt, hogy hát... Egyfajta nívót adott, tehát egy, egyfajta kitörés volt az akkori, az akkori ruházkodási lehetőségekből, és, és, és hát ugye mennyi a dolgozik az ember, vagy dolgoztam meg, akkor, akkor ott dolgoztam, uh -huh gyakrabban találkozott az ember külföldiekkel, és az ő ruházatukat végig mérve, akkor lehet, látott, a lakosztat, és akkor azt hittem, hogy ha majd... De egyébként nem csak én, ez az egész Aztörő Szeladában akkor volt szerszolgálat mindenki és mindenkinek volt egy lakoszpolója, legalább egy... Ez volt a mi nyomorunk. Tessé? Ez volt a mi nyomorunk. Aha. Ami érdekesség volt még ebből a korszakból, és minden a ruházkodása, hogy a... Akkoriban csak az egyszerét lehetett venni és nem hiszem az első fizetésemből, úgy egyébként meg a hogy havi ötöt azt mondtam, neki, tehát egy dolgokra. Tehát hozzájárult a családi szövetséges, ez igen, és a maradék, akkor 1000, 1700 forint körül kerestem, és 1200 forintból kimentem, és egyik hónapba tudtam menni egy Lévis az ágot egy piros tímkist, ugye ami nem volt uh, szintén kapható egy hosszú ideig. Igen. Annak idején, a másik, másik fizetésemben pedig egy farmer kabátot, tehát volt egy farmer öltönyöm. És akkor abban nagyon csinos voltam. A... És akkor csinos voltam, igen. Igaz. Ugye jól emlékszem arra, hogy Magyarországon piros Léviszt nem gyártottak, csak narancsárgát? Nem gyártottak egyet, igen. Nem, nem gyártottam narancsárgát, a más egy ruhagyárt kért. Marcali. Marcali. Marcali. Ahh. Én egyet tudok, hogy én a legelső ilyen narancsárga címkis Léviszemetem nem, nem volt egyenértékű a a pirossal. A, a pirossal, igen. E, azt a májusai ruhagyárnak a Mintaboltjában a nagyvárat téren vettem. Uh -huh. De egy hosszasorállás után. Jó, most inkább a póló irányba indulunk el. Köszi szépen. Okay, Szia Józsi. Szabasz. 24 07 Önök gyártottak-e pólókat annak érdekében, hogy egyéniek legyenek? Ha nem, akkor hol vásároltak? Ö, hogyan kölcsönöztek maguknak egyéniséget? Ez a mai addig Jumik Kádár él kérdése. Divat ügyében teszünk-veszünk itt egészen 10 óráig. most Jó estét! Halló, jó estét! Hall engem? Igen, hallgatom. Hát én az 50-es éjjel végén járok, és annak idején, amikor a TICO-DIBAT jött, az körülbelül a 70-es évek közepén volt. Mi volt az a Tikó? A T-shirt. A T-shirt. Ilyet igen, Bocsánat, t Hát igen, én T-shirtnek hívom, de ha azt mondod, hogy barbó akkor a gyerekeim mindig nevetnek rajta. Most itt egy ULOS egyetemen voltam, akkor tanár segít. Majica. Azt hiszem, ezt így hívták. mai cának hívták a volt Jugoszláviában a polóingeket, hát, ha jól emlékszem. de nem hallottam, uh -huh. én nem, nem, nem, nem tudom. De. Jó, maradjunk De a lényeg az, hogy akkor a, mondom, egy én orvosi egyetemben voltam én tanársegéd, uh -huh. és a kis szervezet körülbelül 1975 körül úgy határozott, hogy nyomtatnak ki Trikót, ami rajta van az univerzitás mediciné. Tehát latin orvosi egyetem, portátum, és Ob. egy óriási dolog volt, mert onnantól kezdve minden hallgató, vagy talán segéd, vagy fiatal, aki úgy érezte, hogy ezt hordani, kell, hordhatta. És ez egy komoly politikai repontolás volt, hogy, hogy ez ilyen nyugatias dolog, de most akkor lehet ilyeneket hordani. Mennyire van tényleg? Na most akkoriban én a kezdő a talán segéd voltam, és hát én sokat utaztam a kezdő fizetésedből, amennyit tudtam, annyit. És hát így egy, egy hónapot voltam akkor Angliában különböző, itt ott utazgattam, a sportszattyorral a hátamon és büszkén hordtam ezt a cikkot, hogy úgy néved, medicine, meg, meg botott, mindenhol értették. és hogy néztek, néztek rám, hogy micsoda, és úgy mutogattam, és akkor láttam, hogy más is ilyet hord, ne, nem pont ilyet, hanem ilyen College. Ilyen más jellegű dolgokat, igen, és akkor emlékszem, hogy, <coughs> hogy a soho valahol vettem én egy ilyen vastag puloverszerű t-shirtet, hosszú ujjú volt már akkor, Piros volt a színe, és euh, kék euh, ilyen, nem, tudom, nem hímezés volt ez, hanem valami erős ilyen beleszövés volt, amiben az volt, hogy Ohio State University. Legjobb. Ez olyan becseri darab volt, hogy utána Pesten három évig hordtam ősztől tavaszig, amikor nem kellett euh, szerső <coughs> kabátot fordani, tarisnyával a vállamon, és akkor én úgy nyeleztem hogy az utazom. És akkor nagyon sokat jelentett, hogy kinek milyen dékója volt, volt és mi volt mi? ráírva. Később aztán ez, ez ugye felig és most már teljesen mindegy, hogy ki mit a hátán, ha csak nem valami borzasztó dolog. Gondolja? Én a régi időkből emlékszem, kire én, hogy én olyat láttam Londonba, akkor vikor voltam, azon az hónapon, hogy az volt ráírva a cikó hátára, hogy I hate everybody. Igen. Utálok mindenkit. Sikerült. Hogy... tetszett nekem, hogy valaki mer egy ilyen cikkot fölvenni, hogy nem lukdossák meg, hogy ilyet ford, de Tehát akkor ez valóban egyfajta ilyen provokáció volt, a, mindenki számára, és, de hát később azt hiszem, hogy teljesen nyilván nyugodtan jött, mint minden más Magyarországra, annak idején, ami divat volt, de szerintem most már több mindegyik, mint hol. Igen, igen, csak akkor ö, szimbolikus jelentősége volt. Kiden ugye ugye volt. ez a felütés a műsornak, hogy, hogy, hogy az ember valahogy megpróbált különbözni, nagyon nem volt rá lehetősége, mert igen, minden azért egyforma azért volt. Azért engedélyezte, hogy az egyetem hordhat ilyen Ohio University. Ohio State University. State University, University. Cittem, vettem egy Hasonlóval találkozott maga? Vagy mondjuk olyan, ugyanolyannal? Amire ez ott rájú, Nem értem a képzést. Az, hogy amikor Magyarországon itt hordta, mint Igen. kiderült mindig, ha ja, lehetett. Hasonló jött -e verem, nem hasonló. Igen. Hát, ö, most már nem emlékszem erre annyira, de, de szerintem nagyon rossz hangulatba kerültem volna. Látok egy hasonlót, aki konkurálja Tehát akkor nem. Annyira megrázó élmény kellett volna, hogy legyen az hogy most is emlékezzen -e, viszont nem volt. Valószínűleg így van. Köszönjük szépen Uram! Viszonthalása. Viszont Ez alkalmas volt arra, hogy szép lassan mindenki értsa, hogy mire gondol a mai műsor szerkesztésénél az addig jó, még a stábja, tehát legyünk egyéniek, legyünk egyénieskedők. Hogyan egyénieskedtünk? Mit írtunk rá a pólunkra, hogy mi legyünk a legjobb fejek a városban? ha már nem volt nekünk Ohio State University, vagy I 7 Everybody feliratú t-shirtünk a 70-es, 80-as évek Magyarországán. Bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színes higiénik, olyanik, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyen ha egyen. Hogy egyen ez a kis éppen olyan éppen jó, éppen olyan, és éppen azt teszi, amit kell, amikkel. vannak, van, van, van, adnak, van, adnak, van, úgy, van adnak. Adnak. Ez kapcsolatot feltétlenül kell venni, el kell venni. Hát akkor helyes az a felvetés, hogy ilyen formában tárgyaljatok majd veletik, amiket ide Igen, igen, igen. igen. az én szentesi festőművész barátom. Emlékszel a kétszínű színű polóra? Annyira jó lett, hogy dupla a kaptam érte. Igaz, tényleg. Szegi Amundó Zoltán csinált kivágott sablomból dors feliratot. Az övé sokkal jobb volt, mint az enyém, tehát ő az esbet így rendesen megcsinálta. Én fogtam így. Á, jó az az úgy úgyis érthető. Ő meg a szépen, és kétfajta verna dukszal fújta meg. Tök jó volt. Jó estét kívánok Haló. Ja, én vagyok a Igen, tudom, de... Igen, nem az adásban. Adásban is vagyok rá, Na, nekem van egy, egy kis történetem, nem tudom, hogy mennyire vág ide. Polóval kapcsolatos Akkor lakosz. ide vág. Lakosz polóval. Uh -huh. uh, akkoriban nem csak az ecserén, hanem, hanem Lengyelországban is lehetett kapni lakosz polót. És uh, már főiskolások voltunk, amikor kitaláltuk, hogy ebből jó pénzt is lehet csinálni. Aztán fogtuk magunkat, és vonatra ültünk, beváltottunk némi pénzt, és uh, kimentünk uh, Valsóba. Honnan volt annyira egyértelmű, hogy a Lacoste a csúcs szuper-über? Hát, hát egyrészt uh, happy. Jó minőségű volt. Aha. Hát ahhoz képest, amik jó, jó, jó. Magyarországon. Az Á, egyértelmű, de volt más 20 márka. Amin... Hát nem tudom, meg olcsó is volt. Igen? Meg a, a lengyeleknél lehetett kapni, szóval ez volt a, Aha. a legjobb az egészben. Na aztán jó üzletet csinálunk belőle, de hát hogy csináljunk belőle üzletet? Hát valamit vigyünk is. Uh -huh. És akkor így gyártottak a pulóvereket, amiket valamiért ők vették nagyon jól. És akkor így fogtuk... Uh, 50, puló? 50 pulóver? Hát nem tudom, valamennyit megvette az ember testen a belvárosba, már akkor is majdnem, hogy kínaiak dolgoztak ébérért, megvettük, kivittük, kicsit izgultunk, nem kaptunk annyi háló helyet, amennyi kellett a vonaton. Segítsen Te nekem, vagy... ha jó a memóriád? Igen. Hát milyen Pulóvert volt érdemes kivinni, egy ilyen norvég mintás kis? Nem, nem, hanem hát amire én emlékszem, azok ilyen fekete, fehér és hát szóval politológusok szoktak ilyen nagyon furcsa pulóverekbe ülni néha tévéműsorokba, a lástom meg a másik a kéri, azok nagyon hát, jól néznek azokba hát... a Nagyon már mindig mondta, hogy norvég mintás az mindig divatos. Na hát igazából ne, ezek nem norvég mintások voltak, igazából ma szerintem senki nem venné fel őket, de akkor kimentünk ott a piacra, a lengyel, Lengyelországban ugye a lengyel piacra. Uh -huh. A taxis is levet minket, mert tudta, hogy miért megyünk. Kipakoltuk, és úgy, mivel négyen voltunk, ketté felé oszloztunk, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akkor jobb, meg mondtak is, hogy vigyázzunk azért, mert néha átvágják az embert. Főleg a pénzváltással vigyázzunk, mert az akkori Zology itt hát egyszerűen képtelen volt az ember megjegyezni, hogy mi mennyibe kerül, stb. Uh -huh. és, és nem annyiért vették a pulóvert, amennyit nekünk mondták, hogy el lehet adni, és ez egy kicsit megzavart minket, meg a számításainkat is. Hát ilyen október-november felé lehetett, iszonyú hideg volt, és amire sikerült túladni a pulóvereken, egyre mentünk lefelé az árakkal, aztán utána még meg kellett keresni a lakoszpólokat is, hogy egyáltalán uh, hát bejöjjön az üzlet. Vettünk amennyit vettünk. Uh, most az egyik még konkrétan megvan, édesapám hordja, amelyre én már kinőttem. A hobbi? Tessék. Hát amikor ki megy a hobbira? Hát amikor ki megy a hobbira, igen. Még mindig használja, rajta van a szuper felü... a kis. A krokodil. Aha. Aztán vissza még érdekesebb volt, mert négyünknek már nem csak három hely, hanem csak kettő hely jutott ezekben a kusettkocsikban, ha tudjátok, Igen. hogy milyen ez, Tudjuk. vagy milyen volt, ez valami bámulatos. Aztán csak egy nagyon pozitív dolog volt az egészben, hogy az egyik ismerős, illetve az egyik haverom, akivel kint voltunk, visszafelé úgy döntött, hogy nem alszik a másik haverom mellett az egy darab uh, helyen, hanem áll. És akkor ismerkedett meg a feleségével. <gül> Amikor jöttek hazafelé egy lányjal, megismerkedett, akit később el is vett feleségül. Hát, Tehát megérte. megérte? Megérte, Megérte. Minden esetre megérte nekünk, meg egy. a többieknek egy nagy, nagy tapasztalat volt, hogy értelmiségi ne adja csendse a fejét, mert abból nem mert lehúzsák Igen. Igen. Igen. igaz hát, köszönöm, köszönöm. szépen szevasz 24 07 95 a divat és a poló divat a mai műsor témája 24 07 95 3 esemeste 06 30 30 30 95 3 jó estét kívánok jó estét kívánok kész csókom na szóval volt akkor adidas Póló, lacosz Nike Uh, még volt valami, az már nem jut eszembe, mi volt annak a neve. A 84 körül, a Dembinski utca 48-50 uh, valahol ott volt egy szitanyomó. Aha nem tudom, hogy sebők vagy, sebes vagy, de hát, valami énekes volt ez, mert gitározott, szóval egy ilyen KFT-t nyitott, és nyomta, a ny a, szóval mindenki. rányomta ezt a mindenféléket, és akkor ott már kezdtek jönni, hogy na már ezt hamisítják, de hát azt vasalni nem lehetett, mert a vasalóhoz ragadt, és nagy értéke volt annak, amire rá van varva az igazi, Szóval... Mennyi volt a, a különbség forintban? Most azon törtem az agyam, hogy hány forint volt akkor ez a póló. Hogy mennyi volt hát a kamu? E... A kamu volt nyilván 800. Teszi? Gondom, 800. Nem volt az anyja. Nem volt annyi? Nem, nem. valami 4-500 uh -huh. jár az agyamban. Mi árultuk akkor ja. ezt a dolgot. Hát a mostani ez szóval nem, nem tudom már viszonyítani ezt a dolgot. De főpult alatt nem bánták, ha bármennyi, csak legyen. Kik vásároltak önöknél? Hát... Olyan vidékiek, mint én magam? Mindenki. De önök ugye ezt félegálisan árusították, tehát nyilván árultak valamit, és mellette meg árusítottak néhány. Hogyne, hogyne. És most már, ahogy gondolok, hogy azon gondolkozom, hogy akik úgy bejártak hozzánk, és később megtudtuk, hogy ők nézegetni jöttek be, nem vásárolni, aztán elmondani a dolgot, hogy ez mit csinál, hogy, hogy miért nem jelentettek fel, úgy visszagondolok, hogy hogy szóval Egy, szerintem ilyen, feljelentették. Volt ilyen sok leskelődő, ajjaj. Egy, szerintem feljelentették, kettő nyilván a család valamilyen szinten valahol meg volt zsarról, vagy csak lehet, hogy maga pont arról nem tudott. Nem tudom. Ugye? Nem tudom, de most már, ahogy én visszagondolok, hogy te jó jóisten ez is, az is, az is. Szóval olyan furcsa érzés, mert akkor nem éreztük, hogy mi az, nem tudtuk, mi az. Annyira hajtottunk a, a kenyér után, hogy meg tudjunk élni. hogy Na de mi, akkor segítsen de mi nekem. Nem azzal, hogy ez mi a fenét, ácsorog. Nagyon meg. sokat kellett maguknak keresniük akkor mi nagyon sokat dolgoztunk. Nem azt mondtam, hogy nem dolgoztak sokat, csak azt mondom, hogy nagyon sokat kellett keresni. Hogy... Nem árt az arányban. Nem? Nem, jöttek ám a, a tanácstól, a mindenféle ellenőr. Fó, volt, ezt, ezt, ezt itt nem is mondom el. Melyiket nem mondja e, Hát Voltak olyan ellenőrök, hogy, hogy tarifája volt. Hát nyilván három adig és a ment haza. Este szólt, hogy na most megyek a takarékba, és aztán leesett, hogy úristen, minek jár ez a takarékba? Tehát amit, de akkor ez több ezer forint volt. Ja, tehát nem lehetett természetben megvesztegetni, tehát néhány Én divatos van. ruhadarabbal, hanem pénzt kellett átadni. De már amikor bejött, akkor már félreárt, és tudta, hogy ő fog kapni, mert másképp mi nem tudtunk élni. Jó. Nem volt. Én arra emlékszem, hogy, hogy volt a Rózsadon bajában egy, egy cég, amely divat cikkeket árusított. Emlékszem, nagyon jó kivatálva volt, mert, mert mondjuk amikor Mick Jagger és David Bowie Jagger és Bóvi. Elénekeltek egy számot, a Dancing in the street -et. abban a, a Mick Jagger-en egy ilyen nagyon furcsa sejeming volt, amit hát, jó szabászok egy hét alatt legyártottak, és ugyanolyan inget, amilyenbe Mick Jagger volt 1984-ben, azt egy hét múlva már Budapesten lehetett kapni, sejemből egyébként ugyanúgy. Na ilyesmi volt ez a Dembinski utcában is ez a fiú, ez gitározott valahol, lehet, ha most hallja, lehet, hogy becsölt, az Istennek nem jut eszembe a neve, pedig nagyon szerettük, Aha. jó pofi ember volt. Jó, ne gyanúsítsunk meg senkit, tehát annyi gitárost ismerünk. Nem, Ő ezt hivatalosan csinálta. Uh -huh. Nem, ő rendes KFT volt, ő ellátta a boltokat, de ez ügyes volt, nagyon ügyes volt, nagyon szerettük őt. Tehát a műsor felvetésére válaszolva, mondjuk az ember egy -e, ilyen divatos uh, sportruházatban már uh, tudott lenni valaki. Így van. Köszönjük én szépen. Köszönöm én is. Viszont hallásra. Jön egy blokk, aztán meg mi, ugye?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 Én Farkas Bercis polót szerettem volna, írja Steffi. Volt Farkas Bercis poló? Hát kellett, hogy legyen, hiszen ha szeretett volna, biztos, hogy volt. Üdv nektek Puma cipő vagy az alföldi papucs, mert az is nagy divat volt. Igen, hát Alfödi papucs az, az abszolút klasszik. Ezt a Krokodit három egymást követő közönséges polóra varrogattam át a filmnak, hogy a poló trendi legyen, hívja fel a figyelmünket Róka. The best of... Tá, de ez már csak a klubrádióra vonatkozik, érte nekünk gondolom sanyi. 24.07.953 poló a ma esti, addig Jó, Kádár él témája. Jó estét kívánok. Jó estét. Hallgatom. É, oké, Vajdőnde vagyok. Na most Pólóval kapcsolatos a kérdés, mert inkább kérdeznék egyet. Ez végig a témának, illetve a műsornak az inverze. Bár egy kicsit. Eh, eh, Tud úgy beszélni 20 másodpercet, hogy, eh, hogy nem történik semmi közben? Igen. Mert, de nem is, nem is mondjál fontosat, mert át kell mennem az egyik szobából a másikba, jó? Akkor most itt ah. kezden a, a Petőfi Sándor anyámtyúk című verset. Mire az első verszak még rész, újra veled vagyok, jó? Értettem. Te akkor kezdjed? Jó, jó. Na, szóval. Petőfi Sándor. Ö, igen, Petőfi Sándor, anyám zsútya című verse. Elj, mi a kö. Elj, mi a köt, jókanyó ha én ezt megtanultam volna annó még az iskolában. <gül> szóval engem vajd, de egy hívnak, és azért elég régi vagyok, régi motoros vagyok. Csaltál egy kicsit? De mi Nagyon egy... csaltam, tehát igen, jól, az... ha megtanultam az iskolában és... Azt hiszed, hogy bet át tudsz ejteni, de nem tudsz. Na, mi a kérdésed ne úgy? Szóval. Na, én a téma, a műsor az témák az inverzét szeretném. Pólóval kapcsolatos a kérdés, én inkább kérdeznék. Aha. Ugyanis nem tudom, hogy a mai fiatalok miért hordanak CCCP-s nevezető feliratú pólót. Hm. Ugyanis ez teljesen megdöbbentem, láttam ezt piros alapon, fehér kell hatalmas nagy, de tényleg nagyon nagy. Nice, olyan olyan 20-30 cm 20 legalább 20 cm Ugyanazért hordják, amiért mi olyan feladatú polót hordtunk, amire az volt ráírva, hogy US Army. Azzal azt gondoltuk, hogy... É, értem én, de, de, de most akár akármennyire jó, lehet, lehet, megoldást lehet nem, de ez egy fiatal, az. Nem, nem, nem, nincs kitől megkérdeznem. Súha uh -huh. én ittottam, ott láttam, ennyire volt az egész. Én is, is látom de... egyébként. Igen. És, uh, ilyen, és nem többentél meg? Egy kicsit igen. De, és uh, mindig azon az jut eszembe ilyenkor, hogy valójában a történelem oktatás egy kicsit szerintem hézagos Tehát nem, nem pontosan tudják a mai fiatalok hogy az öt betű az mit jelentett mondjuk a mi országunknak 50 éven keresztül, vagy mit jelentett Kelet-Európának 50 éven keresztül, mit jelentett a világnak. És túl kicsik a gyerekek ahhoz, tehát nem nagyokon láttam, tehát nem is, mérséklő választópolgárok. Nem, 16 Igen, igen. Tehát szerintem provokáció. Nem tudok mást gondolni. a tudok másról azért igazából nem tud provokálni. De. pontosan, hát ez a dolga. A polgárpusztos magatárszerű? Jó, értem. Tehát ha valami fel lehet bosszantani valamit, Valakit, akkor az biztos, ami biztos, én is fölveszem. Hát jó, oké, ennyi volt az egész. Köszönöm, jó műsorokat. Köszönöm szépen. Szijatok. Szevasz. 24.07.953, Póló Divat, a mai, addig Umi műsor. Kérdése, és ugye azt írta az Amondó, hogy egy dupla super ezt kapott. A szálak összefutnak, mint a tej. Tehát a műsor előtt, a ülésen éppen azt beszélgettük Babbal, hogy a 80-as évek ben amikor megjelent a Paris című dupla eh, szupertramp talán 1980-ban vagy 81-ben, akkor már egy kicsit Audban is volt a Supertramp, miközben Nyugat-Európában az abszolút diszkózene volt. Halló, jó estét! Halló, jó eset, kívánok! Üdvözlöm! szeretnék hozzászólni egy dolgot a 70 es évekből. Hallgatjuk! Hát következő annak idején gyerekek voltunk, és rengeteg olasz turista járkált a belvárosba. Igen. És hát aki tudott nyelveket, az pofátlanul ment hozzá, és megkérdezte, hogy lehet-e valami valamit venni tőlük. Uh -huh. És ezek West inget, nadrágot, farmereket, ilyeneket tudtunk megvásárolni. De ez nem volt ciki? Mi az? Hát azóta meg menő kaskor. Nem, nem, nem, nem te ruhadarab, mint viselhet, hanem az, hogy oda ment valaki ez, és lehetetni róla a ruhát. Hát, de másolva nem tudtam menni. Vagy kimenti a tangóra, megvetted a farmert, vagy az olasztól megvesszük. De az olasz nem csodálkozott el azon? Tehát... De coda, hogy nem csodálkozott. Valahogy jó jön... fejek voltak, eladták. Hát mondom, persze. végül olyan kapcsolatok voltak, hogy hozták. Tehát mit tudom én mondta, hogy egy-két hónap múlva, és volt öt, öt pár vesztencsirvát. Mhm. Uh -huh. Érted? És akkor, akkor így, így tudtunk tudtakat szerezni. A vast... Akkor a következő volt, ugye voltak ezek a következő műzetek, intertúrizm, meg, meg, meg, meg diplomata volt. Igen akinek volt egy kis valotája, tehát a dobozos sör az nagyon nagy dolog volt. Hát különösen azért, mert ugye a dobozát el eledett tenni. Na most gondold el, hogy egy 14-15 éves srác egy dobozós sörrel lejárkál a belvárosba. A legjobb. Mi volt benne? Hát az, az volt a legjobb benne, hogy mindenki nézte. Pepsi, coca Igen, igen, igen, igen. Ak, ez az egy, igen. Azt képzeld el, amikor egyik barátom a Szignál fokrémet megpróbálta valahogy így, így betölteni. Tehát, ha viszemlékszel, akkor volt a szignál fokrém, piros-fehér-kék jött ki belőle, halá, Igen, halál Igen, szuper Igen, volt. Igen. És a barátom az <gül> nagyon homoly kísérleteket folytatott annak érdekében, hogy hogyan lehetne megtölteni fokrémmel egy ilyen tubust. És előbb mondta ezt a 16-15 év, éves gyerekeket a polgár polgárpukkat. Igen. Tehát az is, az is óriási dolog volt, hogy tényleg nem tudatosan, vagy nem, nem azért csináltuk, mert, mert, mert, mert, mert tudtuk volna, hogy, hogy mit csinálunk. Például március 15-e. Érted? olyan pólója volt, egy magyar zászlóból varta. Érted? Az bátor? És e, e, futottunk is rendesen, tehát nem volt. Tehát ez, ez volt a baj, és, és, és, és tudod, aki oda bejárt, ott volt egy ilyen, mit tudom én, 3 400 ember, aki ismerte egymást. Hova, Hányban? De, hát a 74-75, ez a ez a ez a felszabadulást tér uh -huh. ott volt a találkozó utána mindenki elment, vagy az Parkba, vagy elment az akkori diszkókba, például az Anna Bárba, régi Anna Bárba diszkó volt. Hol volt az Anna Bár? Hát ahol, ahol most is van az Anna Bár. Ott a Ferenciek teljén a sarkon. Igen, igen, igen, mm -hmm. igen. Ott, ott, a, ott a, a, a, most nem tudom azt Burger King van, annak a helyén egy éjszakai bár volt, és ott 5-től 10-ig diszkó volt. 74-75-ben sajnos nem jártam még e Budapesten. Hát ez még előbb is volt, tehát 73-72. Mm -hmm. Én életem életemben voltam először a diszkóba, 14 évesen, és ott egy ma már Amerikában élő diszkjoké volt, úgy értek, hogy Elskovics és ott neki apján, apjának Amerikában ilyen árvázlánca volt, Aha. és ők küldte neki a lemezeket. Igen, hát, és a, a, vissza, hát arra így hogy rákeressünk, hogy kik voltak a 70-es években a nagy diszkósok? Nem ismert név, mert ő aztán elment az országból, még volt neki két vagy három jó év, azt hiszem az éden csinálta meg Balaton a tiány klub, tihany, klub tihany. Uh -huh. tehát az életveszélyes volt. Tehát viszont eh, onnan tudtuk meg, a, a, a, tehát akkor tudtuk meg, hogy mi az, hogy Marvin Gaye, mi az, hogy James Bond, Jótex, tehát olyan, olyan neveket hozott már akkor ide. Tehát az igazi ez a szól és frank ott ahogy szót, szól. Legjobb, igen. Mert, mert, mert, mert ilyen európai tánczenék mentek itt a különböző, nem tudom, akik játszottak akkor, de viszont ő ez egy nagyon kemény fekete zenéket játszott, ha bár akkor. Tehát, uh -huh. tehát ez. És arra így, így volt igen. fogékony közönség Magyarországon? Hát igen, igen, igen, igen, hát az, ember. A, a, nem, 250-300 uh -huh. ember, és utána elmentünk a Vígszínháza szembe, volt a Berlin, nem tudom, az, az is egy... Az most is Berlin, volt. igen. Na, hát ott, ott, ott összegyűlt megint ez a két-háromszáz ember, este 11 évfél magasságában. Tehát ez, ez, ez, ez így, tört. tehát gondold el a várost, Az felszabott találkozás, utána mindenki elmegy a kedvenc helyére, és ezek ugye, ezek diszkok bezártak 10 órakor, mert mindegyik átment éjszakai bárba, és utána ezek a srácok, meg a lányok a Berlin előtt ott, ott találkoztak, és honnan indultak, mentek haza. Jö, vagy.. Mentek jö, és dolgozni ki fog, másnap reggel van-e arra úgy? Hát de iskolába kellett járni, nem dolgozni, Ja iskolába kellett járni. Ez, ez nem melósok voltak. Ezek mindegyik vagy gimnáziumban vagy közébe, tehát ez volt a lényeg. És volt voltak késések, kirúgások, úgyhogy csak ennyit akartam mondani. Meghatározó márkát tudsz mondani a korról? Hát én nem tudom, az, ilyenek voltak akkor, hogy Roy Rogers Farmer. Igen. Az egy olasz márka volt. A super az nagyon komoly márka volt. Igen. Na most ez, tudod, ez, a, a hagyományos márkák, a Lévisztről nem beszélek, mert az, az, az, az, az trend volt. Kasucsi volt már akkor? Nem, még nem, nem, nem, nem, nem, Akkor még nem. Az a két márka volt, a Rogers és a Super uh -huh. ami és a Lévis, ami ez a három márka volt. Kasucsi az már a 70-es évek vége, 80-as évek elején. Hát tehát ez 72-73. Uh -huh. De mondom, itt, itt, itt a, a tangó lehetett ezeket megkapni, de ott is ki kellett menni négyszer-ötször, hogy meg tudjad vásárolni méretben magadnak. A kereskedővel kellett beszélni, hogy hozzon neked. A nélkül ha. lúzer voltál? Ha nem volt egy ilyen ruhadarabod? Hát nem, nem, figyelj most, én mondom neked valamit. Én az első farmeromat az általános iskolában a nagyanyám hozta volt. Uh -huh. A nővérénél volt Kin, olyan vastag levisz farmer volt, én hetedik, és ha hatodikos voltam, öt évig hordtam, egy jó nagyot kértem, hogy beleférjek. Az olyan nadrág volt, hogy megállt magától. Esküszem neked, tehát föl volt hajtva az alja, és, a, ott, megállt. és megállt a sarokban, olyan móta, olyan, olyan a Farmer Na most az iskolába ez, ez egy zuglói, elég proli környékes iskola volt, akkor én hatodik koromban olyan menő csából voltam az <gül> Évris Farmerrel, hogy elképzelhetetlen. Tehát a házból fölnyültem, ott voltak a 16-17 éves fiúk, mind meg volt őrű, hogy adjam el a nadrágot. Szó sem lehet róla. Hát semmi, tehát nem lehet. Köszönöm szépen. Tehát kellett, hogy legyen persze, valami? Persze, persze mindenképpen, mert, mert a szövetnadrág, meg a, meg, a, meg, a, meg a balonkabát, hát gondold el, a, a, a gyerekeket úgy próbálták ültöztetni, mint a felnőtteket. Igen. Tehát a, a konfekció az úgy nézett ki a felnőtt, mint a gyerek konfekció. Megnézzük a 70-es évek fényképeit, tényleg úgy néz ki a család, hogy az apa meg a gyerek ugyanolyan ruhában van. Pontosan, pontosan. Na most ha te úgy döntöttél, hogy ebből ezt ki szeretnél törni, vagy, vagy megpróbáltál olyan ruhákat hordani, amivel a mostani fiatalok, tehát ugyanúgy. Ugye ilyen hosszú haj. Tehát ugye, akkor volt az, hogy a rendőr elküldött, hogy vágasd le a hajadat, érted? Tehát te ugyanúgy, ugyanúgy a fiatalok most, mit tudom én, hordják a, ezt a, a bankfizurát, meg festik a lyukat. De ez a jó érted, mert változatos, sokkal szabadabbak, és én baromi módon irigyelem a mostani fiatalokat. Hajrá fiatalság, köszönöm szépen! Ha, így van, csalódok! Szia! Jó estét kívánok! Haló! Haló! Ön van vadában. Jó estét, a Hegedűs János vagyok! Szia! Volna nekem egy másfajta pólóirányzatról irányzatról egy történetem. Nagyon érdekel. A 80-as években jöttek be azok a az igazán jó zenekarok, akik a, a sportcsarnokban, illetve a stadionban csináltak nagy koncerteket. Igen. Most ebben az időben ezek az együttesek hoztak magukkal pólókat elég szép számmal, de hát nem eladásra, hanem inkább a ródoknak, akik ott dolgoztak a színpadépítésben és Igen. És én voltam olyan helyzetben, hogy egy rokoni szára fűztek az egyikén építőhöz, és hozzájutottam egy-két ilyen pólóhoz, amit mi baromi becsben tartottunk. Mondja példát? Hát Hát például a cancerózis póló, egy gyönyörű szép, ha ma tetoválásnak is beillene az ereje amit egyébként megőriztem, és ma már a fiam hordja, úgyhogy ez egy nagy kincs volt. A másik, amire emlékszem, ez egy Peter Gabriel póló volt, ami egy ilyen világos szürke alapon bontott sirkéket ábrázolt, de vagy százat elől és százat hátul. Hát ezt rongyossal hordtuk az öcsémmel felváltva. Nem kell egy John Bon Jovi póló? Van egy dedikáltam komolyan. Ó, hát érdekelne a dolog, mert egyébként az igazság, hogy egy gyűjtöttem, de aztán sajnos elvásott az összes. Tudod, kinek van a legnagyobb koncertpóló gyűjtemény? Kinek? A Vantum magazin főszerkesztőjének, a Ligeti Nagy Tamásnak. Ó, hát akkor egy ügyes fiú volt. Hát nem, nem úgy ügyes fiú, hát ugye ebben él és hihetetlen gyűjteménye van. Tehát mondjuk nekem is van 1900, mint 90-valahányos Nicky van van Zizi Tappom, van néljangom, de hát inkább az utóbbi évtizedből. Ő neki meg minden honnan van. Hát nekem ilyen sok sose volt, de minden esetre ez is egy jó irányzat volt abban az időben. E, és különösen azért mert hogy ezek ilyen, ilyen egypéldányos. És ezek felbecsülhetően értékűek voltak, mert nem is kerültek soha forgalomba. Jó, a John Bon Jovi-t, mondj egy, egy, egy password-öt. E-mail címre gondol? Nem, nem, nem, nem, nem, amit úgy most nem hall senki, John Bon Jovi-t azt behozom holnap jó, hozzad, mert, e -ja, mert múltkor, amikor gondol. bejöttem képzelde, el, e itt az addig jó stábja, körben rölgött. Pedig eredeti John Bon Jovi poló, Zenilyen. Mindenki dedikálta, és mondtam, hogy én is így trendi vagyok, azt mondták, hogy nem trendi vagyok, hanem majom. Hát is nem. Még Ugye? a mai napig is mondom, a fiam hordja ezt a Gáncci de azt hiszem, rajta fog tönkre most már. Figyelj, le lesz adva a Gáncent a kurszó jó. Jó, rendben van. Hétfőn vár a portán. Nagyon szépen köszönöm. Szia! Szervusz, szia! 24 pólódivat a mai Addig Gomik témája. Köz kötelező körök jönnek itt a börtönablakába, vagy valami, semmi? Szerintem a kedves hallgatók most egy kicsit így gondolkoznak, jön a hírek, meg a sport hírek, hogy hogyan is volt ez, amikor ők megpróbáltak egyéniek lenni, vagy egyénieskedők lenni. Bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, vagy ha nektek tetszik az, hogy színes, olyan olyanek, ala kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenlő, hogy egyen. Mert ez a disz éppen olyan jó, éppen, és éppen azt teszi, amit keltünk, van, van, van, van, van, van, van, a vannak, vannaknak ezen a kapcsolatot felvitlettel kell venni, kell venni. Tehát akkor helyes az a felvetés, hogy ilyen formában tárgyaljatok majd veletik, amik ide hmm. Igen, igen, igen. Vigyél el innen, oh, bella ciao, csávella ciao, bella ciao, ciao, ciao, óvella csávella, óvella csávella, óvella csávella, mert csávella, érzem csávella csávella, oh csávella csávella, óvella csávella csávella, óvella csávella ciao, csávella, óvella csávella csávella csávella, óvella csávella csávella a hegyvidéken temesse engem. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, csal. A hegyvidéken temesse engem. Legyen virág a sírómon. Az arra járó, a megcsodálja. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, Az arra járó, a megcsodálja. Mondja, ez, ez szép virág. Az ő virága. Partizáné! oh bella csáó, bella csáó, bella csáó, csáó, csáó, az ő virága, a partizáné, ki a szabadságért meg! Szép jösséget kívánunk mindenkinek! Ez a Klubrádió benne az addig jó, még Kádár él, Babbal, Pszichovett Petivel és az önök alázatos narráterával, Punks on Dead Miklossal. Ma este műsorunkban a póló próbálunk utána járni. Evel kapcsolatban hallhatunk már néhány hallgatói telefont, amelyből az derült ki, hogy elsősorban a sport témájú ruhadarabok voltak azok, amelyekkel az ember így helyre tudta tenni magát a zavaros világban. De az is kiderült, hogy, hogy érdemes volt egyébként pólókat festeni. Egy kedves hallgatónk SMS-t SMS is írt. 24.07.953-ban valaki? Nem, akkor induljunk el egy zenével, én meg átnék SMS-eket megnézni. Jaj! legjobb pólumat anyámtól kaptam 76-ban töltsérújú ovális merész dekoltázsú darab volt felirat nélkül is bámulta, kérte F. Márta. Sinkó Péternek van egy nagyon jó száma. ajánlom a CCCP-t kérdő hallgatónak hoppa címe Üdv Sanyi. Előjövök, hátul megyek feliratú pólókat csináltunk otthon. 75 körül Kolozsváron nagy siker volt, írta nekünk András. Most már a tudják a hallgatók, hogy, hogy mire is gondolunk. Visszer csak vége lett a dalnak és a táncnak Elvitt őt erővel egy kozák legény Hittes fellességnek is törvényes cseléknek Álmaival él csupán az erdei legény Hittes fellességnek és törvényes cseléknek Álmaival él csupán az erdei legény aztán volt egy olyan, ugye kérdezett tőlem itt a szünetben, hogy végül is sikerült a Detken a pólót szereznem. Hát nem sikerült, tehát sosem volt, hanem például a, azt, múltkor találtam egy olyan fényképet, amely egy Rolls frakciókoncerten készült rólam, és ezer, szerintem 79 lehetett, vagy 79 vagy 80 ódmezővásárhely, és ott egy Free State New Generation feliratú pólóban vagyok, amit tudom, hogy saját magam gyártottam. És nem pontosan tudtam, hogy hogyan kell a generation-t elválasztani angolban, és így nekivültünk a szótárnak, hogy, hogy ez úgy, úgy jöjjön ki. De akkor én már grafikai műhelyben dolgoztam, tehát hogy sikerült ezt megalkotnom. Sárg volt, és fekete betűkkel írtam rá és az volt kitalálva, hogy ha majd jön a rendőr, mert azért az ember ezt nem nagyon úszta meg, hogy, hogy már ne örögudjon fiadalember, mi van magára írva, ilyen kérdéseket kapjon igazoltatás közben, akkor majd elmondom, hogy hát ez ugye arról szól, hogy szabad állam, új generáció, hát ez, ez egy ilyen létező program. 1980-ban pont az volt, aztán eh, volt még polódivat, amire szintén nem kerítettünk még sort, a klasszikus pankpólók, amikor emberek hipóval festették össze a pólóikat, az ügy nagyon ment, tehát az anarhia jelvényt az ember fölfirkált alá, körben az anarhia, és akkor azzal így lehetett jönni menni, csak azok, akik nem tudták, hogy a hipót egy kicsit hígítani kell, annak nem lesz szép a pólója, mert ilyen sárgás lett, tehát hipó az csak hígítva. És neked Tudod, volt jól? ilyen? Nekem nem. Hát... Kíváncsi lettem volna, hogy hogy csinálták az jelet, tehát Mi a technika? Mit... Tehát mivel írsz? Mivel rajzolsz? Hát egy fogsz. Ja, ecsetes simán. Persze. Azt hittem valami csurgatos. Nem, nem, nem. A csurgatos az a tészta. Tehát... És mi volt a zenekari pólókkal? Tehát az akkori zenekarok, T-mobil ezek azok, nem volt ezeknek pólójuk? Nem. Nem. Például amikor a Nagy Ferenc előadó művész megjelent a nemzetközi feliratúk pólójában, akkor utána nagyon sokan próbálták azt úgymond lemásolni. Tehát az így ment. Halló, jó estét! Jó estét! Ja, lekapcsolom magamat. Lehet most hallani? Persze. Legjobban. Na, én nekem egy olyan pólom volt, hogy volt rajta elő egy ilyen anarhia felilat. Igen? Hátul pedig az, hogy fuck rakét, amit uh, elolvasni se igen tudtam. Én ezt kaptam egy barátomtól, és uh, amikor úgy belegondoltam igazán, hogy most kinek a rakétáival van a baj, azt nem tudtam volna megmondani. Én 15-16 éves voltam. 1970-80 hányban? Mm, 85. Fekete volt a, a, a poloing? Fehér volt, és kék volt rajta ez a felirat. Valami batikolásszerű technikával készülhetett. Tehát nem egy sorozatgyártott darab abszolút volt. volt? Abszolút egyéni volt, és én ebbe annyira menőnek éreztem magam, és volt hozzá egy ilyen... Kék, fehér, csíkos, szűk farmernadrágom, és abszolút sztárnak gondoltam magam benne. Miközben kérde... azt is hittem, hogy na most akkor lehet, hogy mondjuk az iskolában atrocitás fog érni, de persze nem ért. Anarchiai jelvényt akkor már mindenki tudta, hogy, hogy mit jelent? Én nekem ak akkor azt mondta ez a barátom, hogy az ez egyrészt jelenti az anarchiát, másrészt pedig jelenti azt, hogy andaxin. Ó, oh, jaj! Hoppá, hoppá, na most ez aztán meg végképp, nagyon izgi volt. Az András hogy... nyilván egy rockzenekar neve volt akkoriban. Az is, meg hát nyilván a szer, tehát én legalábbis erről így értesültem. Én nem mentem ennek a dolognak a mélyére igazán, csak olyan nagyon-nagyon menő volt, úgy éreztem. Értjük. Fáki, ennyi volt. Fákjó rákic. So így van. Soha nem kerültél, vagy nem kellett ezt megmagyarázni másnak, hogy, hogy mire gondolsz, amikor ezt felveszed? Uh, nem, érdekes, hogy nem. Még a szüleim nagyon kérdeztek rá. Nem, nem tudom miért. Nem. Tehát egyébként. Egy talán nem keltettem akkor a feltűnést, mint szerettem volna. <szi> mm. Köszi szépen. Köszi, ennyi. Szia. Hello. Igen, tehát ez az, amit mondtam, hogy az emberek így megpróbáltak saját maguk gyártani, és akkor azzal így, így, így csinosak lenni. Tehát tényleg a Dead -A -Dissz volt az, meg azt hiszem, hogy egy helyen lehetett Budapesten punkpólókat kapni. Tehát a clash volt a jó póló, az Exploited-nek volt, a Shem69-nak, a Dead de az, az általában csak egy üzlet volt. jó estét! Szia, Sanyi vagyok! Szia! Mi olyan pólót csináltunk, hogyha már itt tartunk, hogy oké okay felirat volt rajta, ilyen uv de volt férkantva, ez volt az elején, a hátulján meg egy hatalmas rolling nyelv, mikor készítettitek ezt? Ez hát a 80-as éveknek a legelején volt, még, még sulisak voltunk, igencsak. Uh -huh. De miért csináltátok ezt? Hát, ilyen, nem tudom, ilyen dacból. Volt olyan például, hogy a farmer kabátomon én motoroztam elég sokat. Volt -e a... ez a felvarró? Igen, igen, fel volt varró egy brit zászló, és a helyi szervén Török laktam, és ott volt egy ilyen környezeti megbízott, aki uh -huh. elkezdett üzölteni, megállított, mert ilyen fényvisszaverő anyagból volt ez a, a bridge ászló, és fönn volt a hátamon. És akkor elkezdett üvöltözni, és akkor hogy, hogy szedjem le, és akkor levettem a, a farmer kabátot, hogy kézbe legyen a dolog, mert ez a hátám Aha, volt, és akkor rajta volt a, a rolling nyelv a hátamon, a pólón, ez csapkodta a földözak alapját, szóval ezt teljesen kigészítette a rendőrt, De ez valahogy akkor nekünk jó volt. Hogy... Arra nem emléksz, hogy hol lehetett ilyen felvarókat kapni, mert tényleg az, az még az öltözkedés kiegészítőnek nem, egy. Ezt a, a brid ezt mit csináltuk? Tehát ez mondom, az ilyen fényviszajelő anyag volt, egy ilyen erős gumis anyagra rá volt varva. De nem tudom megmagyarázni, hogy miért brid volt? Mert valahogy az olyan szép, de meg jobban tetszett, mint az amcsizászló. Hogy... Sőt, könnyebb volt. Meg egyszerűbb volt. Igen, csinálni, igen. Sok csillagot azt kifaragni, ez elég érdekes lett volna. És hogy csináltátok ezt? Mondom, hogy egy ilyen gumis anyagra rá lett ragasztva ez a, a fólia, uh -huh. és akkor utána a rá lett varva. Hát úgy, ahogy kell lát az egészet, hát mindegy, hogy mi volt a béléssel, vagy tehát, hogy az alsó száll az ott volt belül, de, de a külső volt a lényeg. Meg a kitűzők, amik rajta voltak. Ez az oké okay felirat. Igen. Ez, ezt, ezt nem, nem tudom értelmezni, feloldani. Tehát, hogy a, a póló elején az van, hogy oké, a hátul túlján egy ilyen Rolling Stones nyelv. Hát ez olyan, mint a, mert csináltunk olyan pólót is, hogy elől az volt, hogy jövök, hátul meg, hogy megyek. Szóval ez, ez, ez teljesen dili volt az egész. Tehát, hogy, hogy ilyen pólót azért tényleg nem láttunk sehol. Se, ha valaki kopintotta, akkor ez a póló az ment a kukába és csináltunk valami más morhoságot rá. Tehát, hogy ne legyen olyan mint ami, ami te egyedi legyen. Kereskedelmi forgalomban mire emlékszel? Tehát volt valami használható? Kereskedelmi forgalomban? Igen. Hát csak ezek a márkás pólók, tehát amik Adidas, amiket itt felsoroltak. Tehát, ez... tehát ha egy pillanatra is a gimnáziumban te jó fej akartál lenni, akkor nem volt más választás, mint hogy, hogy saját magad alkossával. valamit. Hát amit. persze, hát csak úgy lehetett kitűnni a tömegben. Igen. Egyedi. egyedi. Mi, magam, mi magunk is azt hiszem, hogy, hogy erre jutottunk, hogy, hogy kellett, hogy az ember valamit csináljon, mert anélkül az meglehetősen unalmas volt az élet. Tehát e, Még az is megvolt, gondolom nálatok is, hogy amikor megjelent az Edda műveknél zenekar. Az volt egy, várjál bocs, hogy közbelágok itt volt nálunk a suliba egy olyan uh, fickó, kék színű kord uh, ingbe, és akkor rá volt írva a, hátul, a hátára, hogy eddás vagyok, mer, jó, <gül> Igen. És, és valami fantasztikus volt, és így vonult ott végig az, az étkezőbe, is. de ilyen strasszokkal volt ki ö, tűzdelve, Tehát nem is az, hogy, hogy kiírva, hanem ilyen, ezekkel a gyöngyöket csillogó. Jó nézen ki. Igen, és baromi jól nézett ki, és baromi jókat röhettünk rajta, amikor elvonult. Én nem szerettem úgy az eddát, tehát hogy nekem inkább a, a zenei zene volt akkor is az ízlésem. De, de, de ez valahogy a végén lehetett, mert. Mert akkor, amikor az edda hát megjelent... 83 körül volt, tehát 82-83 körül volt ez az eddás. De annak én... még, a, még a full metal jacket vonalában azért az volt, hogy az ember munkás járt. Igen. Tehát még az iskola köpenyét azt lecserélte. Igen. A, én a... a 630 as ipari szakmunkásképző tanulóinak köpenyére. Én, én akkor is úgy jártam, hogy kockás uh, ing, akkor a ricsekendő, ugye a, a nyakba. Igen. A, Szatyor, és akkor a farmádandrág, ugye leszűkített farmádandrág és akkor hozzá vagy a magas szárú puma vagy az alföldi. 800-ért láttam a szimadszatyorot, gondolkoztam, hogy a pszichónak veszek egyet Nekem karácsonyra. Van. Jó, hát neked van, hát persze. És tele van firkálva úgy, ahogy illik, tehát hogy nem, nem az a sima mezei zöld, hanem tele van firkálva mindenféle. Idé, Idézzék két fontos gondolatot róla. Csöves vagyok, nem tagadom, bocsánat, hogy élek. Átvert a látvány, átvert a látvány, bunda. Nem, hát ezen is inkább ezek a, a, a nagy, nagy öreg, most lemmon a pincében akart, hogy fölhozzam, de <gül> majd, majd megírom, hogy, hogy mik vannak rajta, és akkor a következő adásban majd beolvasod. De vannak rajta ilyen bölcseletek, tehát ilyen hasonló. Az nem igaz, hogy egyre, egyre sem emlékszel. Tehát... Hobó, hobó volt rajta, azt tudom. Igen. És akkor egy hobó idézet volt. De nagyon kíváncsiak, hogy melyik lehetett az. Nem ugrik be egy kapásból. a Rolling Stones bluesból valami. Valami hasonló. A, vagy a 320-as bluesból. Azok így tartalmasak voltak. Nem egyébként mindegy tartalmas. Igen. Jó, köszi szépen. Sziasztok. Szia. Szia. Tehát a felirat. Az is egy ilyen fontos elem volt, mint a, az imént kiderült a kedves hallgató beszámolójából. Farmer Jackie-re mindenféleképp kellett valamit firkálni. És az az érdekes, hogy amit így a, a műsor bevezetőjében mondtam, hogy az Egyesült Államok hadserege felirat, az, az szerintem ma a 80-as évekre valahogy kikopott. Tehát ami így ment, az a békejelvény, hát igen, tehát, tehát a bankok arra egy kicsit mást gondoltak. És ezeket hol lehetett venni? Mit? Hát a felvaró hímzéseket. Tehát. Volt például egy, uh, hát 5-6 helyen, tehát ugyanott, ahol illegálisan lehetett lemezt vásárolni, például a múzeum körúton uh, nagyon sok ember élt abból, ugye a régi társaságból, hogy hamis lemezeket sóztak rá emberekre. Tehát a lemezborítóban volt valami lemez. Múzeum a múzeum mert ment az igazi feketézés. Ezek ilyen kapuai üzletek? Legjobban. Legjobban. Nagyon komoly pénzekért, nagyon komoly lemezek, illetve hát lemezborítók cseréltek gazdákat. Aztán az ember csodálkozott, hogy, hogy mi van. Egy könnyű zené felvétel? Lehet. a választ a kérdésedre. Volt a Blahánál egy volt, mindig sorát is a külföldi együttesek t-shirtjeit árulták, még tv is volt róla. Ez a 80-as évek közepe hívja fel a figyelmünket. Egy hallgató a 06303030953-on. A mai addig Jumi Kádár él témája az, az, hogy hogyan próbált, vagy hogyan tudott az ember egyén lenni, vagy hogyan tudta magát megkülönböztetni attól, a nagy masszától, amelyben élnie kellett. Supertramp? Melyik dal ez? It's raining again. Bocsánat a kiértése. De az mikor Na azt nem tudom, de régi. Jó estét! Jó estét, Sebe Szózsi vagyok. Szia! Csak egy a punk, ez a, a bólófestéshez, hát, hogy én is festettem ilyen pólót még a 80-as évek végén. De te hogy csináltad? Én hipó van, én rájöttem, hogy fuck off, meg ilyen hasonló dolgokat is. flangáltam, meg ilyen újatlan. Katonai zubbony volt akkor a menő. Újatlan katonai zubbony? Igen, igen, ez a tiszti zubbony. De azt honnan lehetett beszerezni? Nekem a nagybátyám az uh, tiszt volt, uh -huh. és akkor tőle csoltam. Uh, ugye itt az előbb azt kérdezte tőlem a bab, hogy hogyan lehetett hipóval festeni. És de én úgy csináltam ezt a hipófestést, hogy azt ecsettem, és akkor oldaltam, hogy a hipót fölvizeztem, és akkor úgy ráfestettem, azt hiszem így, a, mint mikor fest az ember, effektivel. De akkor gondolom az készletből dolgoztál tehát egy DK jel, ugye a a jel, ami egy ilyen könnyű D meg egy K betű volt, Megvan egy... Na, sima, és fákófot fölírtam angolul, és akkor... <laughs> meg, de, de miért pont azt, és miért pont angolul? Mert valami az volt szimpatikus. Gyávodom. Meg, meg föl, meg a, ugye egy ilyen női nemi szervet föl stilizálva. <gül> és akkor ebbe mentem kis strandra, elő-hátul ez volt, és akkor nagyon megbámultak meg ilyen. És volt -e ehhez még valami kiegészítő? Tehát mondjuk egy erőteljes bakancs, piros fűzővel vagy fehér fűzővel, vagy tornacipő volt, rövid nadrág, esetleg egy erőteljes... Hát m -m ilyen fekete farmarakba jártam hát... De gondolom azt is összefestetett hipóval, tehát az úgy nézett ki jó. Hipó, volt ilyen, hogy hippó, meg volt olyan is, hogy, hogy még ilyen hőálló ezüsttel végfestettem. <gül> hőálló ezüsttel? <gül> Igen. Na akkor ezt mondd el, mert szerintem nagyon sokan így rászodálkoztak. Legalábbis a, a babnak <gül> Kipot, a, a torkát, kip, a falat. A farmert kipusztam a farmamat. Igen. És utána végfestettem, ilyen, ilyen hőálló ezüstfestékkel. A vágon? Hát én igen, a, a bab van egy kicsit meglőve, mindjárt fel a kérdését. Miért? miért kellett végigfesteni? Jobban nézett ki, vagy tartósabb volt? Vagy... Nem a tartóság ezek nem voltak tartós madrágok, mert szép a drágot, meg kipótod, akkor roncsolódik az anyag, hanem egyszerűen szeretél volna valami, valamit kitörni ebből a hétköznapi hétköznapi megszokott, kis győzén a drág meg, meg mit tudom, én szövetnadrágos. Volt meg, meg. Voltak -e ez neked szimboráid? Tehát egyéni kis vállalkozó szellemi. Mert ahhoz mindig bátorság kellett, tehát szerintem nem volt nyomoztóbb érzés annál, mint amikor az ember egy kisvárosban egyedül próbál meg lenni. Tehát az ilyen, ilyen nagyon nevetséges, tehát hogy már tudja, hogy mi az igazság, mi a story, mi lesz 5 év múlva a, a egyébként izgalmas kisvárosban, de hát így nézik az embert, amikor félszorral befesti a haját mondjuk lilára. Hát lilára nem, de mondjuk zöldre. Mm -hmm. Hát akkor meg különösen igen, hát hiszem, meg, a... meg itt kiborolt fel, ha mondjuk ilyen 12 éves, 13 évesen, és akkor... Ah, Ahhoz és kellett a... egy, egy elvakultság. Nem, a, az igazság, hogy a rokonik környezetemben voltak ilyen pánkunk, és Aha. akkor nekik a hatásuk... És ugye nagyban befolyásolta, de. Időként, telefonon beszéltetek? Nem, ma találkoztam az ön főjével, hogy hoztak ide magukhoz pestes uh -huh. itt... Te hol valósi vagy? Hát én most. Most Pest vagy teljesen. Most Pest vagyok. De volt de egy, egy szakértő. Egy, egy, de egy, de, egy, de egyébként eh, Lenvidéken, Jász. Te boldogházi. Jász boldogházán panknak lenni az nagyobb kihívás, mint Szentesen. Hát nem is volt senki. Tehát amikor följöttél, akkor gondolom a honda egy jó cpg, egy mosoly kazettát, visszamentél, és akkor utána egy fél évig az ember az abból élt, hogy azt hallgatta. Hát mondjuk igen. Jól emlékszem? Meg ilyen kontrollcsoport. Meg kontrollcsoport. Veszélyes volt. Mikor döntöttél úgy, hogy följössz a fővárosba és itt maradsz? Na ez már ez szósszott szóval történt, <gül> Ez már jóval nagyon késő volt, Most már, már az így. időben. Tehát Hippo és Neolux, ez volt Még a jó meg, igen, meg ugye voltak ezek Fű a... Fűvállalázüst. Meg, meg voltak ezek, amit lehetett kapni ilyen pillanatban együtteseknek a pólóit már akkor lehetett kapni. Aha. És akkor ezt megvette az ember. Mi volt a kedvenced? Kedvenc? Hú, volt egy big exploited, Igen. Aminek az elején azt hiszem, az történt, hogy zilkolázták egymást ott a, a, a pánkok és ilyen kopasz egyének. Aha. A hátán volt egy, egy koponya, aminek ilyen volt, és egy bilincs, ez mind fehér. Szép pólúra lehetett. Ez volt a kedvenc. Ez volt a kedvenc. Köszi szépen. Nincs mit szépen. Szia. 21 óra, 30 perc. Azért 16-17-18 évesekkel mi eléggé jól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 akinek ez a Klubrádió benne az addig jó, mik Kádár, Ilyen babbal, pszichopetivel, és az önök alázatos narrátorával, Pank Punksznedett Miklóssal. Ma esti műsorunk arra a kérdésre keresi a választ, hogyan miképp tudott az ember egyén lenni egy szürke világban, mit kellett hordania, mit kellett a ruhájával csinálnia, mely ruhadarabok voltak azok, amivel lehetett előre menni a világban, legyen az sport, punk, rock, vagy hippi poló, Jackie Kabát. Azt írja egyébként Sanyi, sose halunk meg, bűn az élet most nézve, elég hülye összeállítás, de akkor kinézte ezt, és arra is fejvi a figyelmet, hogy azért volt jó a festett gatya, mert megállt a sarokban. Ugye, a hírek előtt hallhatták azt, hogy, hogy hát a hőálló ezüst az jó tudott tenni egy nadrágnak, csinos tudott tőle lenni a gatya. 07953. Folytatott az előbb a kérdést, hogy, hogy hogyan és miképp sikerült később beszerzni pólukat, vagy milyen volt például az én ruhatáramban. Egy idő múlva az ember már rájött, hogy ez mi, ez mi, mint gamu, a kamu, meg gagyi, és olyankor egy kicsit szigorított. Tehát valamikor a 83-84-ben jött be az az irány, hogy az igazán komoly fejek azok nem festet, meg ilyen-olyan nyomott pólókba járnak, hanem egyszínű feketébe. És akkor az ember üldögélt a téren, na hát, beleszaladtam egy körbeni nap, mondom a lányaimnak, utazunk a metrón, hogy, hogy a felszabbtéren fogunk leszállni. És akkor megérkezik a metró a, a felszabdolástére, mondom, hogy szálljunk le, <coughs> bocsánat kérem, és jöttek a gyerekek, hogy hát ez nem a tér. És akkor, ahogy jöttünk fel a mozgó lépcsőn megpróbáltam kell magyarázni, hogy, hogy apának, az idősebb Punksnoddednek, ez már csinálhatunk bármit, felszabtél marad. Na és akkor az igazi hollók, a fekete ruhában, tehát a fekete nadrág, a fekete cipő, de télen-nyáron. Ezek az igazi halálvárók, ugye én úgy hívom őket. Hát, fekete festett köröm is esetleg? Ma, ma, ma. Tehát a grufti divat az 80-as eh, évek közepén bukkant eh, föl, de ennek volt egy előzménye. Az úgynevezett eh, ipari zenemozgalom, ez a Test Department és az Ansturcen a után. A Lajbach, eh, Lidia Öncs, eh, Nikkev, inkább még a Birthday Party által eh, meghatározott zenei irányzatok, Szájék TV, az mondjuk nagyon meghatározta, eh, azok eh, kedvelői. De ez nagyon kevesen voltak, tehát ez, ez olyan 20-30 ember tehát akik itt tényleg. Tehát nem a, a, a kiúros vonal, mert akik a, a kiúrosok, az más volt. Azok olyan hajat viseltek, mint a énekese, meg kifestették a szemüket, meg, meg, az, meg később, nem? Vagy... az Az az későbbi, az 86, 87, 88, inkább, inkább a 80-as évek második felében. Hol lehetett hozzájutni németi ipari zenéhez? Német ipari zenéhez. Uh, úgy lehetett hozzájutni sehol, sehol be lehetett hozni külföldről. Uh, ma a valaki, szállalmas.hu-n valaki ajánlott egy szájtot, ami a, a magyar popzenéről szól, a 80-as évek magyar popzenéről, és így belenéztem. Leírnak a csoportról, meg a, az EFU Systemről. A neurotikról, de hát az egész ipari zenei vonal az így hiányzik a felsorásból, tehát inkább egy ilyen új szölteknek való összeállítása, de mindesetre a szállalmas.hu zenei kínálatában ez megtalálható, tehát ilyen zenék nem voltak, ezeket azok, akik ilyen zenével foglalkoztak, azok ezt így behozták, tehát aki ilyet hallgatott, az megpróbált hasonlót csinálni is. Ennek az alapzenekor a strand volt, az egy magyar? A strand az egy ipari magyar. Zene. Nem ipari zene volt, de, de az atonális zenének a, a, a magyarországi elindítója az a strand volt. Tehát amikor a, a gitár ilyen, ilyen hihetetlenül lelassítva, torzítva, és az egész ilyen, ilyen monoton, atonális valami, az a strand volt, és a strandból alakult később az árdékó, ami már komoly sikereket futott be az árdékó. Az a Sós Gyuri, meg a Sós Tamás, meg a Kósa Vince, meg a Sall István, ők hozták létre ezt a zenekart, ők, nekik voltak nyugat-európai kapcsolataik, és ők hozták be azokat a zenéket, amiket hallgatni kellett ahhoz, hogy az ember tudja, hogy, hogy mi a dörgés, mondjuk 1983-84-ben. Meg ide is szervezték, tehát volt egy olyan zenei élet, amely hasonlítható a mostanihoz. Tehát 1983 és 1986 között, ami így a világban zene volt, az így felbukkant itt. Tehát Henry Rollins, Test Department, Einstürzsende, tehát amik abszolút haladó irányzatnak számítottak Nyugat-Európában, és így... Na de hogy így így felbukkant, felléptek Fel, Magyarországon. Tehát a Rádai Klubban két hetente voltak ilyen, ilyen atonál koncertek. És ezt engedélyezték minden gond nélkül? Ezt engedélyezték, annyira engedélyezték, hogy hogy például, a, a, amikor az Einstein először itt volt, akkor e, még szerintem a, a Petőti Csarnokban léptek fel. Az egy elég progresszív e, műsorszerkezetű e, kulturális intézmény volt akkoriban, e aztán így kiderült róla, hogy hát itt a tűnynökök voltak, és ilyesmi, de minden esetben e, lehetett jó koncerteket tartani, és e, és megjöttek a Blix a Bárgeldék, ugye ő az Hánystőzen a nagyba az egyik alapítója, egyébként a Nicky Van the Bad is a, a, a gitáros. És, és a Sorsgyurikkal kimentek egy, egy még telepre, ott összeszedték azokat a, a hangszereket, azokat a hangszereket, amivel így lehetett valamit csinálni. És ennek volt egy ilyen kulturális értelmiségi támogatottsága. Tehát a filmjár akkori fiatal építései Bachmann Gábor, Rajklászló, Bódi Gábor, mint rendező, azok ezt így abszolút nyomták. Tehát így forgattak, meg, meg így lehetett tudni erről a, erről a dologról. Nagyon működött akkoriban a világ, és éppen ezért nem kellett egyébként más... Tehát fekete volt. Honnan tudott az ember fekete ruhát szerezni? Hát mondjuk, ami az igazán jó fekete ruha volt, az a, az a katonai nadrág. Azt mondjuk, hogy kiment az ember az ecserére, akkor vett zöldet. Katonai. Katonai nadrágok. Tehát MN-65 mintájú nadrágok. Azok jók voltak, mert jó dobozzsebük volt, volt rajta. Ja, ez az amerikai katonai. Nem, nem, magyar, magyar nadrág. Csak az zöld volt. Voltak erre szakosodott üzletek, ahol gyászfest, gyászfestést vállaltak. Tehát az ember fogta a ruhákat, és akkor vitt magával őt. Pólót, négy inget, három nadrágot, darabját szerintem 40, meg 30 forintért festették, és akkor ilyen jó hollóként lehetett, emlékszem rá, hogy kiköltöttem Pilisboros Jenőre, és amikor ilyen nagymosás mosás után teregetés volt, ez úgy nézett ki, mintha egy ilyen szolidabb olasz temetésről érkezett volna meg a, a társágban. Pedig a kis de szennyese volt. Hát nem a díra már tiszta mosott, volt, ilyen. a díra már mosott volt, de hát képzelj el egy, egy szárítót, amin csak fekete ruhák vannak. Azért nem néz ki túl rosszul. Kedveskedjünk egy könnyűzenei felvételre, természetesen be lehet szállni ebbe az eszmecserébe, amit itt folytatunk babbal. Hát a, különösen hallgatak pszichóval, e, arról, hogy, hogy milyen volt a divat a ében évben. 24 07 SMS-ben 06 30, 30 meg sem hozta a gója, de volt már protekciója. Hallgatták, hogyan bőmből, nagy fej lesz a gyerekből. Kondenzált anyatej, diplomás dada kell, ez ám a karrier. Kerrel vette a gátat, jelessel az iskolákat. Ő sem tehetett róla, ilyennek hozta a gólya. Buktasson, aki mer, az apja csudafej, ez ám a karrier. ért félt a vértől a szaktól, nem lett ő orvos, csak doktor. Hogy el ne kopjon a lába, benyomták egy irodába. A nejnek Teddy ber, a kutya terrier, ez ám a karrier. Aztán az utolsó akta, osztályon felüli kripta. Nem érdeklik a holtak, módra porlad. Kukacók, aki mer, tiétek ez a fej, és ez a karrier. neked a divat mondja meg, hogy ki vagy ez a mai, addig gumik, Kádár élt -e? Mert, mint hogyha egy kicsit visszafogottak lennének a hallgatók, lehet, hogy, hogy szűk rétegetség előtt megszólaltatnunk póló divattal, vagy, vagy egyéni eskedéssel, nem hinném, csak lehet, hogy, hogy így nagyon nehéz megkeresni ezeket az emlékfoszlányokat. Egyébként. A... a te környezetben a trend volt ez, hogy pólókat festeni és egyéni tenni. Persze, hát annél annélkül, hát kezdődött a batikolással, tehát az a, szerintem a 70-es végén bukkant fel így Magyarországon, akkor mindenki... Az is hipot, ilyen hipós cuc, nem? Az nem hipós volt, hanem az... És hát abban mindenki egyéni volt. Csak mindenki elrontotta egy kicsit. Tehát az ember megvette a 40 forintos pólót a megfelelő boltban. Itt van egy hallgató? Halló, jó estét! Jó estét, kívánok! Üdv! Halló! Hát én arról szeretnék beszélni, hogy a 70-es évek közepe felé, amerikai csomagba mondjuk elég leszakadt lepusztult az okonság lehetett mert ilyen használt holmik uh -huh. cipő és akkor... Mit volt, küldtek? Hát a ruhák voltak benne egy használt bőrt, talp. nagyon menő aztán a nagymamának a szalmazsákia ki és abból nadrág az volt igazán a tuti menő Mi van? Szalmazsákból nadrág. Szalmazsák? Uh -huh. Most... Zsákanyag. Értem, értem, értem. értem. És egy, egy fontos... Saját készítésű egy fontos, do... egy fontos dolgot mondtál, Igen. szabadat ne felejtsd, mert, mert ha nem mondod ki ezt a szalmazsákot, akkor nem jut eszembe, hogy, hogy volt egy, egy, egy nagyon fontos divatelem a kubai cukorságból készített Póló. Igen. Az, az is, neked megvan? Az is, hát az nem volt. De tudod, a miről picskei, van Után a nadrág az már eléggé hamar szétment, mert öreg volt már. De csináltam a, a nadrágot is? Igen, igen. Mert én csak arra emlékszem, hogy... De ez igazi zsákanyag zsáka, volt. Tehát utána, zsákanyag volt. Mit tudom, egy lisztes zsákból. De a kubai cukorzsák, tehát az volt ráírva, az hogy kubából hozott cukor, az a... ember vágott rá három lyukat, és akkor abba járt. Így, igaz, igaz. Ezt ha nem mondtad volna a, a, a nagymamának a szalmazsákját, akkor nem jutott volna eszembe. Köszi szépen, folytasd! És utána majd a 80-as évek elején volt ez a női harisnya nadrág. Cica nadrág? Vagy Így van, Macska és nadrág. akkor valószínű, hogy én hoztam divatba, hordtam össze-vissza járva az országot. Volt egy Mustang uh, Duftin Jackie, azon levettük a címkét. Aha és lávartam a far oldalra, és akkor abban jártam. De te mi voltál? rockzenész? Nem, nem voltam rockzenész. Csak mondtad, hogy az országban te Tehát így jöttél, mentél az országban? Hát persze, ahogy dolgoztam különböző helyeken, ilyen mozgalmas mászkálgatások voltak össze-vissza az ország területén. Te autósofőr voltál? Nem, nem útépítő dolgoztam, Aha. aztán össze-vissza járkáltunk. Az milyen volt ez az életem? Annyira tervezzük a pszichóval, hogy egyszer így utána járnánk annak, hogy, hogy, hogy milyen volt e, ilyen ipari nagyvárosokban élni, és lakni, és ilyen nagyon nagy beruházásokban részt venni. Hát ez nem igazán nagyváros volt, a betonú dolgoztam, akkor is ugye autópálya, Ferihegy, mit tudom én... De ugye ez volt az, amikor az ember elment hétfőn és, és hazament a családjához. Igen, szombaton. Ez volt, úgy, hogy nem tudtad, hogy honnan mész oda. Aha. Egyszer azért majd ennek júdanakon kell. Jó, visszatérve a divatra, mert egy kicsit elkalandoztunk. Hát, tulajdonképpen. Tehát ez csak volt. szamoság illetve Amerikából kapott, tudsz, us mi felületű kabát volt? Nem, nem tudom nem emlékszem rá. Én a, mintha úgy emlékeznék, hogy az mindig ilyen kihívás volt. Tehát, hogy aki, akinek olyan volt, az, az nagyon bátor kellett, hogy legyen, mert hogy a rendőr az, az azt nem engedte el. És az ember így próbálkozott, hogy hogyha nem volt neki amerikai katonokabátya... Hát hogy hát szegény ember, zsákból van nadrágot, ez biztos nagyon, nyom, nagyon szegény pasi lehet, vagy család. Aha. Köszi szépen! Nagyon szívesen. Szia! 24.07.953 az öltözködés és az egyéniség a mai műsornak a témája, illetve kérdése. Jó estét kívánok! Ja nincs itt a hallgató, letette. Szóval a cukorsághoz tényleg így volt. De volt egy kérdésed, nem? Már nem emlékszem. És akkor ez ilyen újatlan pólóként üzemelt, ez a cukorzsák? Igen, és rajta volt egy a kubai cukorgyárnak a az emblémája, tehát egy ilyen, képzeljél egy ilyen hát vajszínű, tehát egy ilyen teljesen egyszerű világos árnyalatot, amire barnával volt rányomtatva a felirat. És ezt az ember elkerült a közértestől? Vagy Nem a közértestől, ezt valahonnan máshogy lehetett szerezni. Haló, jó estét! Miattom? Kubai cukorzsák? Nem. Nem. Lényegében erről mutatta nekem az egyik ilyen divatelem volt a Más vonatuknak volt ez a sötétítő működése, aztán abból szartak, nadrágostak egyébként, de nem tudom, hogy ez volt-e már téma. Soha, de nem is annyira nem, hogy most hallok róla először. Volt az a. Tudom, söt, hogy mi az A hogy... sötétítő működése, igen, és abból szépen ugyanilyen erős karmemberek kaptak emberek. Te láttál ilyet? Persze, persze, például a 60 állomás környékén volt az az indián nevezető ember, aki ott as mindig. Uh -huh. Emlékszem, még a 80-as évek végén mindig ebben miattak vagy Ez fantasztikus, tehát... E... Egy, egy például e... sok emberrel láttam ebből a szegmensből a világnak. Jó, de igen, de hát... E... Szóval, hogy, hogy ez rizikós, nem? Hát rizikós volt, e... a mámosok se volt. Igen, nem tehát e... tudni, nem lehetett máshogy hozzájutni ehhez az e... anyaghoz, mint a, az állam vagyonának megrongálásával. Hát illetve ha már meg volt annak darabjaiból, gondolom. Illetve... Ez így lehetett hát, magyarázni, hát, hogy... Ezt gondolom, hogy én nem, nem ismerem annyira. a részleteket. A másik ilyen divatelem, ami volt az, az öreg tatáknak, ez a fekete cipője, ez a mamusz jellegű cipője. Az is volt tényleg, igen. A mamusz. Igen, igen, igen, igen. Tehát nem a cipzáros, hanem a fekete. És, bakancs, csak szövetbakancs, hogy hogy lehet ezt legjobban megnevezni gomitakban. És komoly emberek azok mondjuk egész téren abba nyomták. Ja. én abba nyomtam, le is fogyott a lábam, emlékszem. Köszi szépen. Ja. Tökenj, jó, volt. Szia! Na, tehát a kubai zsákot, cukor zsákot honnan szereztél? Arra nem tudok rájönni. Tehát, hogy, hogy ahhoz így nagyon valamilyen kapcsolat kellett. Tehát, arra emlékszem. Viszont erről, amit a hallgató most mondott, erről sose hallottam. Tehát, hogy más sötét függönyt leszedni, és abból drágot varni. Ez teljesen, teljesen hihetett. Na jó, de én azt nem értem, hogy miért kellett volna utána félni. Tehát most a rendőrészre. részre, ne haragudjon, ez nem egy kormányvonat függöny. Haló? Haló? Na, csak lehalkítottam a ládiót. Jaj, jó. Én szerintem a 70-es évek közepén egy egész kreatív egyénnek számítottam pólóügybe. Mitől is? Hát mert én legyártottam magamnak a mintás pólót. Hogyan? Kérlek szépen rajzlap. Igen. Szépen valahogy kivágdostam a formát, az most AS szabvány szerint készült, tehát ahogy sikerült. De mi volt a minta? Tehát, teljesen. Tehát, tehát, tehát, ami hon... megtetszett. Ami megtetszett. Az első fülest, az első nagyon komoly fülest, úgy a koromban apámtól azért kaptam, mert a viszonylag frissen vásárolt pólóingemet, azt az osztályunkban volt egy zenekar, annak a nevével díszítettem. Mi volt az zenekar? Step Együttes. Mi voltunk a Step, a lépés. Step Igen testéknek viszont egész komoly anyagot használtam, akkor jött a viszonylagosan a Neol Spray. Igen. Két, két színben volt vörös, meg fekete vagy barna. Volt a bar, aztán még is, meg kék is volt, aztán végül is azért 74-78 közötti időszakre esik. Már, már egy-két más szín is volt. nem emlékszem, hogy egyszer egy amerikai zártót is fújtam így a pólómra. Kicsit recsegett, ropogott eleinte. <tos> A néhány mosás után aztán bebegyűrődött az anyag. Uh -huh. De vigyázni kellett, mert ha túl sokat fújt az ember, akkor meg eltört. Igen, tehát az volt a fontos, hogy ilyen, ilyen itt nagyon távolról kellett fújni, tehát majd hogy nem egy filmréteget kellett fújni, igen, ha jól emlékszem, igen. ugye? Igen, igen, mert képes volt, hát ugye először is szalaszét másodt az anyag, hogyha. Igen, öm, kifoly, nagyon, kifolyt a sablon alatt? Igen, ha nagyon vastagon fújtad. Aha. Értelen, meg, ha eleve nagyon vastagon fújtad, akkor egyszerűen eltört az anyag szóval. És itt nem a lakoszt minőségű pólókról beszélünk, hanem mint a 70-es években Magyarországon lehetett kapni. Hány ilyen pólót csináltál, tehát a haveroknak is csináltál, vagy csak azt gondoltad, hogy hát, ezeket? Általában ez saját magamnak csináltam, talán így az együttesnek csináltam néhányat, úgy fellépő pólónak, meg ilyenek. Uh -huh. Ezeknek egyetlen egy hátrányuk volt, hogy napokig legalább 3-4 mosásig eszméletlen szaga volt neki, mint hogyha beleestél volna a nitrohígítós szóval. De ugye egyébként egész szó kibírták aztán végül is. Szóval... És akkor, amikor kinőttél ebből a neoluxos korból, akkor hogyan sikerült -e a, az egyéniség folyamatosságát fenntartani? Tehát mi volt a váltás? Tehát amikor már nem volt -e neoluxal megfújt póló, akkor... Mi volt a következő ruhadarab? A következő ruhadarab, na most mi nem voltunk egy relatíve módon család, ami német rokonságunk is valahol nagyon messze elkeveredett tőlünk, tehát kénytelen voltam a hazai piacról megélni. Aha. A következő ilyen ruhadarabom az egy, mellettünk két házzal lakott egy öreg szabó, Aha. és édesanyám valahonnan szerzett, kapott, vett, azt nem tudom, valamilyen farmer jellegű anyagot. És az öreg vart nekem egy trapész farmert. És az volt a, volt a következő, amit már nem... Tehát az úgy lett olyan, hogy heves rábeszélésemre és egyéb ilyen Aha. családi megbeszélések komoly tárgyát képezte az én nadrágom szabás vonala stb. Tehát az, az, az így lett valahogy az én képemre alakítva. Járt el úgy, hogy, hogy a mamát kimosta és a drágnak? Biztosan, biztos? biztos? Ö, eleinte igen, eleinte De. igen, eleinte igen, per, természetesen. Mert a, a mamák ebben nagyon szigorúak voltak, hogy... Nadrág nem nélkül, nem nem is létezik olyan, hát szóval... És az embernek minden baj volt. Hogyan lehetne azt az élt valahogy kidörzsölni belőle? A combján meg a térdén még csak-csak? kördvágó az, az, az. És akkor legyen. mindenki körberöhögi az embert, hogy delúzer vagy az anyád kivasalta a farmerodat. Igen, igen. Gyakoriban, ugye én Debreceni születésű vagyok, és ö, ott éltem. Ott főleg. Ö, 78, Aha. és érettségéig. Érettségi után kerültem föl nagy faluba. Mármint Budapest. Pestország, igen. Igen. És kérlekszerűen akkoriban, Debrecenben nem voltak klub ö, diszkók, mint amit a egyik ö, kollega emlegetett itt Budapesti viszonylatban. Akkor ott mi klubokba jártunk. Volt, hm, volt a pedagógus klub, volt a... Fú, már nem is emlékszem Mag a neveikre. Magnós klub volt-e? Olyan értelem a Magnós klub volt, hogy egy, egy részükben Magnóról ment a zene. Uh -huh. Viszont a pedagógus klubba, a klubban, ott, ott lehetett táncolni? Lehetett táncolni, és ott zenekar volt. Méghozzá a, a, a, a, egy ideig a Kolon együttes játszott. Az nagyon jó volt. Én még, el, én még, én még annak idején a, volt egy nagyon nagy szám, a számuk az ólomlepke. Azt én még frissiben, ropogósába élőbe hallgattam tőlük, szóval... Tehát, na persze, hát ez is egy divatirányzat volt aztán, hogy most te milyen klubba mentél el, mert hogy most Magdóról szól a zene, ne hagyj Isten lemezről, Igen. Na jó. vagy pedig hát élő zene, tehát zenekar. Még egy utolsó kérdés. Igen, a... mert, mert elment az idő. Mi lett a Step együttessel? Hát a Step a 78-ban, hogy végeztem az úgy darabjaira hullott, ahogy volt szegényként. Az úgy, elhalálozott az napján, még egy utolsót, kulisztunk egy nagyot, aztán, aztán utána mindenki elment, szalaszét kerültünk az országba, hát én fölkerültem, persze volt, aki Miskolcra került, tehát nem volt folytatás aztán. Viszont megemlékeztünk most róla. Így igaz. Köszi szépen. Én köszönöm, hogy hívhatsz. Szia! Napsiho? mi legyen jövő ne rázadna a fejedet. Jó. Babi, egy hét múlva találkozunk. Köszönjük szépen figyelmüket, viszont hallásra.